Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd Suno kembarin usamah hari syarudin ikhwati fillah muslimin semua ini mukal aslian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT wa ta'ala kita masih lagi membincangkan ayat-ayat daripada surah as-Saffat tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana Allah SWT taala pun menggantikan untuknya memberikan untuknya begitu banyak nikmat limpah kurnia perhatikan ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan a'uzubillahi minasyaitanirrajim salamun ala ibrahim kadzalika najzi muhsinin. innahu min ibadinal mu'minin wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-sadihin wabarakna alaihi wa ala ishaq Wa min dhurriyyatihima muhsinw wa zalimun nafsihi mubin Maksudnya salam sejahtera dilimpahkan ke atas Ibrahim demikianlah kami beri balasan kepada orang buruk baik semuanya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman dan kami beri dia khabar gembira tentang kelahiran Ishaq seorang nabi yang termasuk di kalangan orang saleh Kami limpahkan keberkatan atasnya dan ke atas Ishaq dan di antara anak cucunya ada yang buruk baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyatanya kita telah perhatikan pada kurian lalu Yang sebenar disembeli Yang nak disembeli Nabi Ibrahim Atau perintah Allah SWT Mengupakan Nabi Ismail Bukannya Ishaq Banyak riwayat Sebagai contohnya Kita perhatikan dalam Taksiri bin Jari Tabari Daripada As-Sanabihi as bihi as Bahawa kami sedang bersama dengan Wa'awiyah bin Nabi Sufyan Lalu mendengarlah Kami akan perbincangan Orang yang baca Al-Quran Sesama mereka Mereka sedang pada ba siapa ka ini sebenarnya? Ismail atau Ishaq lalu Ali al khubair berkata kamu sunni sala kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu datang seorang lelaki yang berkata kepada Nabi wahai Rasulullah berikanlah kepadaku sebahagian daripada harta al-fai yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu tanpa peperangan wahai ibnu az zabihain ini lelaki ini datang minta kepada Nabi Muhammad SAW alaihi peruntukan daripada Islam daripada apa yang Allah tetapkan namanya al-fai ada peruntukan untuk Allah dan Rasulnya ada yang dalam perangan dipanggil sebagai kita lihat ada yang tidak menerusi perangan maka ini diminta oleh lelaki tersebut diminta Nabi, dia telah menggelar Nabi dengan panggilan Yabna Az-Zabihin wahai anak dua orang yang disemeli dua orang yang disemeli wahai anak lelaki kepada dua orang yang disemeli, Nabi pun ketawa mendengar panggilan tersebut Gelaran tersebut Kita ni kalau menggelar orang Gelaran yang baik-baik Tentu ada yang boleh kongsikan Macam Nabi SAW Kadang-kadang bergurau dengan anak-anak Seperti Anazim Malik Nabi telah pun bersabda kepadanya Wahai anak yang ada dua biji mata Wahai anak yang ada dua telinga Kalau kita nak suruh anak kita mengambil Satu barang umpamanya Nak pergi carikan biji mata ayah Cari dengan menggunakan mata ya, Jangan cari menggunakan hidung ini kata-kata yang memiliki energi, tuan-tuan. Pujian, walaupun dalam bentuk sinis. Jadi, ini satu gelaran. Arab ini nampaknya telah menggelar Nabi SAW dengan panggilan wahai dua orang, wahai anak kepada dua orang lelaki yang sepatutnya disembeli. Jadi, Mu'awiyah ditanya, Wahai Amirul Minin, apakah maksud Az-Zabihain itu? Mu'awiyah menjawab, Dulu, Abdul Muttalib, iaitu Datuk Nabi SAW, dia telah pun berusaha untuk menggali zam-zam Telaga zam-zam pada masa itu hilang Dia tertutup, terkampus Jadi Datuk Nabi bernama al Talib ini bernazar kepada Allah SWT Kalau Allah memudahkan urusannya Untuk menjumpai, menemui balik semula sumber air zam-zam ini Maka dia akan menyembelih salah seorang daripada anak-anaknya Jadi anak kepada al Talib ni ramai lelaki Kemudian dia pun bertemu dengan sumber air zam-zam ini jadi orang Arab zaman dahulu mereka kena buat undian. Undian yang menggunakan anak panah. Jadi bila anak panah itu keluar nama yang kena adalah Abdullah iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pacik-pacik kepada Abdullah ini menahan Abdul Talib mengatakan, "Tebuskanlah anakmu ini dengan 100 ekor unta." 100 ekor unta ni besarlah. Abdul Talib ni merupakan seorang lelaki yang kaya, saudagar yang hebat. Maka 100 ekor unta ni tak ada apalah nilai baginya Berbanding dengan anak lelaki yang sepatutnya dikorbankan itu Jadi Abdul Talib tidak jadi menyembeli Abdullah Dan digantikan tempatnya dengan 100 ekor unta Jadi isi Arab ini menggunakan panggilan gelaran daripada Nabi Gelaran yang Nabi pun suka menengah Nabi senyum menengah gelaran tersebut Ini merujuk kepada anak dua orang lelaki yang sepatutnya telah disembeli Yang pertama Amrullah iaitu bapa Nabi dan Rasul sendiri. Yang kedua, datuknya yang jauh, bapanya yang jauh iaitu Nabi Ismail. Itu kisah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ustaz Rizal ini Malik Ustaz. Kemudian di hujung ayat yang kita bincangkan sekarang Allah gambarkan tentang kesudahan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Rana wa min zuryatihima muhzinun wa zalimun li nafsihi mubin. Zurriyatihima ni padangan yang lebih tepat kata Al-Bika'i dan Nazmul Turar bukan merujuk kepada Nabi Ibrahim dan juga puteranya Ishak, tetapi Zuryatihimah di sini kata Al-Bika'i merujuk kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. jadi di kalangan keturunan kedua ini ada yang beriman, ada yang mentaati perintah Allah SWT dan ada yang zalim terhadap di Nusri zalim ni jelaslah banyaklah pandangan para ulama tentangnya tuan-tuan kita dapat lihat dalam Zahidil Masyir sebagai contoh antara pandangan yang menjelaskan Muhsin maknanya muti'lillah Orang yang ta'ad pada Allah Zalim pula al lah, Orang yang banyak melakukan masyarakat pada Allah S.A.W dipanggil zalim Ada pula pandangan kedua mengatakan Muhsin ni maknanya mu'min Wa zalim bimakna al-ka'fir Jadi pandangan kedua ni agak keras Iaitulah di kalangan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq Ada yang beriman pada Allah dan ada yang kafir Itu pandangan kedua yang agak tegas Kalau pandangan pertama mengatakan bahawa Muhsin itu taat pada Allah Zalim orang yang melakukan maksiat pada Allah Masih ada ruang untuk dikembali kepada Allah SWT Kemudian muslim-muslim yang dimulai ke asyarakat. Kita telah perhatikan bahawa ayat ini adalah berkaitan dengan Propaganda orang Yahudi Yang mana mereka berusaha untuk menghadap sejarah yang sebenar, Tapi dalam usaha untuk menghadap itu banyaklah kontradiksyen satu sama lain Mumpamanya dalam Taurat yang telah kita bincangkan Seperti dia sebut oleh Ashur mereka sendiri telah pun menjelaskan Dengan perkataan Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang kau kasihi Iaitu ishak Jadi dah ada contradiction di sini yang Ambil anak yang tunggal Sedangkan kita memahami yang lahir yang pertama Sebelum lahir yang kedua Itu yang dipanggil tunggal Selagi belum ada yang kedua Kita panggil yang pertama itu tunggal Tapi kalau dah ada yang pertama, dah ada yang kedua Yang pertama sebenarnya itu bangkali mati Wafat ke meninggal dunia ke maka kita tidak kata yang kedua itu tunggal kita kata kita ada dua orang anak umpamanya dalam kes tersebut yang pertama wafat yang kedua ni masih hidup sebagai contoh tapi dalam kitab taulat sendiri menggunakan ayat tunggal dan bila dia tanya kepada mereka ni tunggal ni. menyebut Ismail bukan Ishaq kerana Nabi Ismail lahir lebih dahulu kemudian beberapa tahun belas tahun selepas itu bawa lahir Ishaq mereka jawab kami tidak menganggap Ismail sebagai anak kerana dia lahir daripada seorang perempuan berstatus hamba Nah, begitu pula jadinya nah, semuanya, semuanya. Ini mulai kata sekian Walaupun kita telah jelaskan Warizaan pandangan Imam Al-Qurto'bi Lebih menyetujui kalau katakan Yang disulih itu Ishaq nah, Imam al adalah dalil-dalilnya sendiri Dia mengemukakan banyak dalil Alasan-alasan Fakta-fakta Kecenderungannya untuk mengatakan wariza Nabi Ishaq jadi kalangan para ulama Ahlu sunnah pun ada perbezaan pandangan di sini Kita telah jelaskan pandangan yang rajih, yang paling kuat Yang menuktamad adalah Nabi Ismail Tapi tak apalah kalau masih lagi dia persisihkan Madailah untuk kita kata Apa yang penting dalam ayat ini adalah pengajaran Bahawa Nabi Ibrahim seorang Nabi yang sangat taat kepada perintah Allah SWT Soalnya perintah Allah ini dikotakan Tanpa sebarang syarat tak ada nak berputihkan langsung Tak ada nak berbualah bahagi langsung Tak ada nak berdolak lalik langsung Ini benda yang kita kena belajar Kalau Nabi Muhammad sanggup mengorbankan manusia Iaitu anaknya sendiri Takkanlah kita berkira nak korban pada hari raya Korban sebagai contohnya tuan-tuan Ini pengajaran yang paling penting Daripada ayat yang sedang kita fokuskan sekarang ni Masuk kepada Ayat yang berikut tuan-tuan Yang dimulihkan sekian Iaitu semuanya Allah SWT Menurut ayat 114 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد منعنا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وأتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. Dan semuanya kami telah melimpahkan ni'mat atas Musa dan Harun. Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka. Maka jadilah mereka orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya jalan lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Iaitulah keselihatan di lempahkan atas Musa dan Harun. Semuanya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Semuanya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman di sini Allah menyenaraikan nikmat yang dilempahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi Kedua orang nabi ni nabi yang sangat banyak kisahnya dalam Al-Quran Karim. Kita pernah bincangkan dahulu beberapa persamaan di antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mereka sama-sama dibangkitkan pada usia 40 tahun. Antaranya kedua-dua mereka ini berdakwah kepada kaum sendiri tapi dia tolak dan dianiaya. Antaranya Nabi Musa mendapat tentangan daripada pak angkatnya sendiri iaitu Firaun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan daripada pak ciknya itu Abu Banyaklah persamaan di antara mereka ni tuan-tuan dan -tuan, ni kat wasiat. Nabi Musa dan Nabi Harun dikurniakan Allah kenabian dan juga keselamatan bersama dengan orang-orang beriman daripada kejahatan Firaun. Mereka akhirnya dapat selamat daripada pendaksaan Firaun ini. Bagai-bagai siri kejahatan dilakukan oleh di Firaun Daripada kecil budak-budak dibunuh Budak-laki sebagai contohnya dibunuh Tapi akhirnya Firaun menjaga musuh yang sepatutnya dibunuh Iaitu Nabi Musa itu sendiri Mereka telah pun dihina Bani Israel dihina oleh Firaun dan juga bangsanya Kemudian Allah menangkan mereka ke atas Firaun dan kaumnya. ni Dan tuan ni, Allah beri kepada mereka ni Tanah Harta dan apa sahaja yang mereka nak Diberikan kepada mereka ni Seumur hidup Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa Satu kitab yang jelas Satu kitab taurat Yang Allah gambar di sini Walaqadatayna Musa Waharun al wa Wadziya'ah Dulu kita pernah bincangkan ini dalam Dengan surat Anbiya Walaqadatayna Musa Waharun al wa Wadziya'ah Semuanya kami telah berikan Kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Kitab taurat Dan juga penerangan Dziya'ah Maknanya lampu yang bercahaya Dalam ayat yang sedang kita bincangkan Di sini pula Wa ataynahuma al-kitaba al-mustabīn wa hadaynāhumas sirātal mustaqīm. Kami berikan kepada keduanya kedua kitab yang sangat jelas. Kami tunjukkan keduanya ke jalan yang lurus. Jalan lurus maksudkan sini ada suruh perbuatan, perkataan jelas untuk diikuti. Wa taraknā 'alayhimā fil ākhirīn dan kami abadikan untuk kedua-dua ini pujian yang berlanjutan di kalangan orang-orang kemudian. Semua manusia menyebut nabi yang mulia ni Nabi Musa Nabi Harun dengan kebaikan, sanjungan Menyebut dengan salawat dan salam. Jadi Allah sebut di sini, Salamun ala Musa wa Harun, inna kathalika najizimuhsinin, innahumma min ibarinul mu'minin. Lempah kesejahteraan ke atas Musa dan Harun, sungguhnya demikianlah kami berbalasan kepada orang yang berbaik, sungguhnya kedua hamba kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Musa binuh ini mulia dikatakan Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini antaranya, Mustabin. Mustabin ini diambil perkataan, Mubin ia merasai kata anbana bana maknanya jelas jadi kalau ditambah huruf sin ditambah huruf ta pada perkataan ini ia merupakan tambahan ataupun sisipan untuk menggambarkan kuatnya penjelasan dan terangnya cahaya yang terdapat dalam kitab itu dalam bahasa setiap kali penambahan huruf menambah kepada memberi nilai kepada penambahan makna InsyaAllah kita akan berhincangkan perkara ini yang sudah pada kuliah akan datang Allahu'alam wa sallallahu alaihi wasallam. muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa sallam rabbil alamin wa barakallahu fiikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh